qallem ndjerimet allahulle jelle jalaluhu prshndetje ton ata parzemerta muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam allah ne losim çish në fillim që prej kuranit kerimit ne mëson gjëna që nuk i dimë dhe ndajm tek ato që i kemi harru bismillahirrahmani rahim ayeti numer 6 wa ala allah qad as-sabil wa minha ja'ir walau sa'ala hadakum ajma'in aga meraz inshallahu taala përjetimet tonë a në suratun nëhel me Kuran i Kerimin zbashku me gjematin tonë gjamië dhe jashtë të gjamiës insha Allahu Teala inderuar i gjemat sante përjetimet tonë a me filimin ik, i kemin e ajetin 9 wa ala Allahi qasbës sëbil fjala është për rrugën e drejt edhe rrugën e vërtet të thilën njerëzit e ka në obligim me pasu e ka në obligim me ndjekë Rrugët në Kur'anin e Kërim janë dy. Edhe nuk ekzistojnë më tepër. Ato janë rruga e drejtë. Të thëlet rruga Allahu në Kur'anin e Kërim i ka thënë sirat al-mustaqim. Kjo është rruga e drejtë. Na kam thënë Kur'ani i Kërim me alif Allahu Jellaluhu çndrimin nata duke thënë 17 herë në ditë. Nëse vetëm farëzën e falim, i hdina së siratë al-mëstakim, zëtë në ndihmët kam mbulemi në rrugën e drejë. Pra rrugët janë di. Në surët u l-Fateha, është i hdina së siratë al-mëstakim, në surët u nëhal ku jemi në këto, ka thënë, wa ala Allahi qasë dhësë sëbil, këto Allah u përdor në nimet, një metod krejtësish krejt, tjetër krejt, për të njëjtë në rrugë. Të inglenë në qëto Allahu Jelle Jelaluhu kërë e merë obligim për siper njerëzime me albatër çartë rrubën e drejtë Mirë po Në islam tani është e ndaluar rrëpt që ne të thëjmë Allahu Jelle Jelaluhu këta me e ba e ka dëtir Në islam kërër rrëpt që është ndaluar është në mezhab e ka emnin mezhab ul-jebri në mezhab e në ative kër lejot thëjnë ato Allahu e ka obligim më shdrip shif Allahu e ka obligim me shdri borë, Allahu e ka obligim me bondat, Allahu e ka obligim me bomu bom, bom, musliman. Këtë këtës janë regullë, për shkak se aji ati, kur kush, kur gjë obligim së një banë. Aji pra, i banë punët me shka? I banë punët me qëndërimet e maruna nga fil aji, gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanuhu. Edhe për atër së është obligim asë gjë. Për obligim për kërë është? Obligim ose ndalim vazhdojnë për nevehë. يوبر الله مجل جل علو مين فكتور كتايت تنوع على الله قصر السبيل نبتين ولين كن عاشب لجم اي سبيغون ديش كريتيس شتر ايثو كتو alam najal lahu aynain نياريو اصيغاش ديسي ثن قران كريم اصيغاش اتيون ديسي فالاس ولسانا وشفتين i vras gjua dhe buz me fol. Që sa, wahadainahu najdain fa ikambat ta charta para te di rrug. Një rruga ka emën edhe rruga tjetër e pasdonem në anë. Edhe rruga numër 1 ka emën rruga e drejt, rruga e shejt. Kur se rruga që trekaim në rruga e humbjës. Parequt dalali thon ku ti në jamit. Rruga e humbjës. Rruga humbjes është, rruga e kofrit. Rruga humbjes është, rruga e munafiqut. Rruga humbjes është, rruga e hajnis. Rruga humbjes është, rruga e trafis. Rruga humbjes është, rruga e shpionimit. Rruga humbjes është, rruga e papunës. Rruga humbjes është, rruga e mirdiz. Rruga humbjes është, rruga e neurons. Këq këto janë rrugë të humbjes së bashku e kanëm në dalal me një fjalë humbje. Eve një adresë, çata e bankës rrugë, rruga e shtremb, më më e shkurt. Ja rruga e shtremb. Allahu xhellahu gje zelaluhu tha, rrugën e drejt, unë ja vajë menjëz me të qartë, edhe i ferri me u kapë për ka për të. Kafron Kurani i Kerim, "Waminha ja'irun", mket sura, mket ayat. "Waminha ja'ir", atëh edhe disa prej rrugëve janë të shtrembta. Tash shqiptarash, tash vjen koment, i kë ka përkthem. Tash vjen rrjedh koment. Pra rruga e drejt E drejtoj unë, tha Allahu gjëllë gjëllë hëluhu. Rrugën e shtremt, e shtremoni ju. Këta du është ta nënvizojshë edhe ta mirësh me veti. Kjo është ajo që e marë gjëmoti me veti kur dalë pijamijë për e ajetit. Rrugën e drejt, unë e hartoj edhe sëqaroj ata me argumente, tha, uaminëha gjairën, nuk tha, ualaullahi gjawairu të tërikë. Tha, unë i shtremoj, tha, shtremtën e shtremoni ju disa apre i rrugëve janë të shtremta qëka, qëka, qëka, qëka u bëho qëla asa krikej na jemi këto duke komentu fjallën allahu jellë gjelalu sa i kemi në aftësit me ju vëzbashku duke me hi në salësi allahu jellë gjelalu ka kriju një riu edhe i boni ati dhe rrug e luti aji e siri aji me kuran me zgez të vërtetën, me zgez të drejtën mirë për Këta është që duhet të amësoj ma shtrellëmi i problematikës, se a i gjëllë në gjëllë luhu, një rriot jadha mundësit me dit me i dalu rrugët, se s'ka pas kur një vlerë, nëse Allahut këjën t'i e dhe i ban rrug, di rrugë, i qët di rrugë në shash, njërë për t'i e nuk t'i jatë njetët për me dit me i zgevë, ato s'ka pas kur një kuptim kjo punë. Fa a i, unë t'i kam dhanë mundësit, e zgevjes edhe mundë e shafë rrugën e drejt edhe mund është me zgjeda ta. A ka argumente konkrete po dojtë? Po, do janë të fletë të shpia të shporeti, do ka në ardhë në gjami, këto janë dhiruk, këto janë dhiruk, do ka në ardhë në gjami me ndëgju fjallën a Allahumë thurët unë nahëll, që edhe kanë të shporeti, janë të fletë, ka plështi të shporeti që kanë të fletë, se s'kanë fajt, është atmosfere mirë, është shporeti në dhe Klima jashtë të gjomi të asheftot Havaja është krejtë si shdimën Edhe është pozitë shumë e mirë Po së të qirë funi se ato kanë gu prej dërësi gjej Që prej ajvanëve kanë zertësia po Lëkura ative e atë në dhe E sot e kanë shru më një artë Shporeti të disa prej ative Edhe kanë pa për gjomi që ka pëndod Njo një karë prej preshevës në dërës këtu sot në gjami A i qëtëre së A i ka në dhomën e dhatë si pas modernizimit bashkohër, klima anë lagën. Në regu, klima anë lagën. Të shporeti, rrinë këto, i këto janë dhe rrugë. Pra në gjitha pushat, në gjitha plizmat, janë dhe rrugë. Rrugë a vërtet edhe rrugë a humnarës, rrugë a humbjës. Allahu gjëllë gjëllë a luza, Ketë shtramë të një e shtramonisht, se përndrishe e ti e dinë se shka bozë në gjami masi qinje, e qo është me rabdezve në këto e ke zgedh rrugën e drejt. Ani mundësit i ke me zgedh. I posedon sit, i posedon veshin, i posedon ti mend, e posedon mendën, që ja është me meranësit për gjithve, i posedon kam betetua vendin e di gjami akua, qëndrën e di Ramazanin se ka arve di, ke i të punti dinë, a masenisë nuk e njësë trenin, Nuk e zgjedhë si me një skerrën, po e zgjedhë me majtë shimëm. E pas ta i rinë të të ashtesh, por e i të atje ja dhe, më vonë pytë. Po që e kështëto i shkonë kjo në afaka muslimanve? Kjo i shkonë që në në mrapë metëm? Jo, s'kanë metë muslimanët, ti ke metë. Muslimanët kur s'kanë metë mrapa asni herë? Po kanë metë mrapa ato që ju lërgunë prej fesë. Ato që zgjedhë në rrugën e shtremë të kanë metë mrapa. Allahu gjelle zelaluhu sa në kurani kërinë wa hadajnëhën në gjdejnë i kemi bërë rrugati sa so, wa ala Allahi kastës sëbili wa min hajjair sa so, unë në hartoj rrugën e drejt unë së qërëj ata me argumente edhe do e majnë rrugën e shtërëmë nuk nga sin ka nuk, nuk hësin ka e vërteta nuk sit i ka din zanës në shkollën filore të mësusi mësusi kur t'i apet dëtiret e shtëtijes në drasën e dhezë Aja sot, ju këto kanë e majtë e klasës keni me i bo këtët dëtira Ju qertë pra nuk i bani se zgudzoni me i bo Ako a kësi punë në botë diko, nuk ka pra Mësën si kur të japët dëtira të japër kejt në donësat Samir Allahu kër e ka zbrit kurani kerimina për musliman të ka zbrit Për ato shkës janë musliman se ka zbrita Jo, ki kurani ashtë i zbritën për kejt njerëzien edhe a zonë dëtir shtëpije dhe dëtir klase bile për kejt në zonësat. E ta është i kur dalin për prajë e zilja me dalë për i klase, vinë zonësat të shpija, në esër shkojnë do me dëtirat bome, do dëtirat pa bo, a mësusi i ka pa e të në zonësat e kanë zgi, kanë da rrugët dhe i kanë zgevë. Jo mësusi i va dëtirat për kejtë, do në zonësat prajë, kanë zgevë rrugën e drejtë, edhe i kanë shku më rapa, sa i kanë shku më dëtira të bëme, i kanë murnotat e mira, edhe e kanë zgjellë lehen edhe hajgarën edhe nejen, edhe fletjën edhe gjumit, nuk i kanë bërë dëtira, të kanë shku kanë hinë knafën e thë, pa dëtira. Këto i hanë shkopit, qërti hanë pesët, në regull, a, a kanë e që do gjo në regull? Zëgjohë është regu mësusë e asë i arsi ka fajët, Allahu gjëllë e gjëlelë u praboni, rrugën e drejtë edhe rrugën e shtremë sa këto të dhijatë janë. Ndjekë e drejtën sa ha shkopë, të më falëni, ndjekë e drejtën paguësht e lenë të drejtën ha shkopë, me sigur i dhe të ha shkopë, kështu të jeshi bindun, anë i jë shkopë mësusi. Jë shkopë mësusi krejtë fishtë po, që tërë, s'ka asë fare lid Ashnija, me më rëndësi të madhe, se një u dhe kaën rruga hidajetit, qetra ka e hidajetit që trakojn rruga e humbjes. I ke mundsi 8 vjeç vet, si ndonca te shkolla. Njoni ka hipën kar, edhe qetri ka hipën kar, te spië kanë hipën kar rahat rahat. Kandal prej dhomë i kanë kanë kar, di vllazët, më skuq. Di vllaznitu dit kanë i kar, kandal për spië rahat rahat pa problem. Tu sku ludhet e posht, njoni e ka ngatëmu me diçka, kerrën mrapa, a me një llamb, a me pa gas, a me këta që lan zakia ti do të marrë të vë dal vllajt para, edhe ai pa gaz do të marrë vllajt para, edhe ai pa gaz do të marrë vllajt para, para se ne mërim qytetin jonë apo të ditë e kanë përçafuar banderën. E përçafojnë banderën. Kto nuk dorri fatin me ohbete të mirë, kanë rregull start, start kanë rregull. Deri më rimën te dishani këtë hundë, është kohë bosh ti. Na nuk udhoj me thon islam se sa vërtet. E Allahi e kishte shkruajti kë këtu, jo. Allahu e ka shkruar ashtu siç dashte ti në borë me dal, po pastaj çka u bë? Pastaj ka një çetërkush në rrugë. Ka një çetërkush në rrugë. Çai çetërkushi e ka emrin Shejtan Kurani i Karim. Ai e ka emrin Shejtan Kurani i Karim. Edha ai mësuesi tjetër, kur ka hi ai të katërkus ka mend të të të, të, të papucja, aty ka ndonjë të çera xona. Që tu Allahu xhellahu xalal ka thonë ju po e zgjelni. E shko mërdhas, u mordhas këtu për skurti, një një ndrem, një dëshira Allahu tash e plot. A i krim pun të veta me ta, në njerëzit kemi një dëshirë gjismake, një dëshirë qereke, një dëshirë fërtallë dëshirë, me të cilën i bojmë pun të tona edhe i marrë me qëndrimet të tona. Ajo absoluta Allah ka vendosë të më raborë, urnë, urnë, dilë suj më zbere, nëse je e dikush. Nëse me ndënë se je e dikushi, dilë suj të apendrojmë pak. E ka para praj që ta shtjetë që shtu që shë në që shë në ashtë për jashtë, e jo t'ja nejt me nejtë me unëzaj me droa dje ti shko ber droa e jo t'ja ndroa Allahu nuk bendru më plejmoli a shë e jetra droa të me i pru a i vendos me u bo dhe era dhe me u bo dhe ap urdo në droa e si të dush kjo a ti absolute a e shka përpshin ti ashtë që ti berberit me i thon flok t'lemi 5 cm e gjimës e Allahu t'asht me bid flok t'kriën t'one edhe me urrit ato e jo t'ja asht me i kazu berberit që shme t'i hek Për shkun ka rikë më ullë atë edhe, me i ka dhu më njëherë ala për hekë jak nëmësë. Michael Jacksonën frizurën. Jacksonën frizurën, gjallis lupçanit, frizurën e Michael Jacksonën. Shatin sa njësa që ka të koshi kalamoqit varën frizurën e ka të Jacksonën. 300 mark s'ka rritë me i zhvillun këtë verë me i prute shpia të nejtë durë në gjepa, ma i të ne ka Elvis Presley, Elvis Presley 50 milion dolar në bongë edhe të losë këpir kinë rrugë qëtër ajnë rrugë qëtër, unë rrugët jam të ispjegusët ma i të ne parë o gjali jam o dhlau jam i dashur ti që lisit, që lisit ti t'ka hi e jotja ti t'ka hi anajote a ti t'ka hi anavet E mështë i përzionë, se pas tajt përzionë rrugët. Mështë i përzionë, pas tajt përzionë rrugët. A ban me të pyrët nishka? A ke pa me të kështë aksorin me gjibët në njërë? A ke pa me gjibët në njërë, princin? Jo se veshë ajt gjibët, po t'i pse veshë anjë, mështë për shka u vëmë t'i? Mështë i, mës i përzionë rrugët. Se së t'ka hije. Nështë t'ka hije. Ani, nësht E disa t'jesht, sa që i banë edhe më s'me e thonë, qa që i t'jesht? Zbanë me i përzi rrugët. Burri me dalë në rrugë me shtikla për tretari, kur t'hete me, me asi sandala me moje. A rruga përzi me pjo? A shke rruga përzi me? Me dare me përstan për së kakë, i këtë rrugë janë përzi me? Po dhe e gruja shke i ka bërët 5 cm e zimë, edhe a jo i ka përzi rrugët. Edhe a jo i ka përzi rrugët. Elajësi ka vesh ato farmërkat e vetë, harmë ngushtesa e ajo, edhe kë janë rrugë për zive. Prandos i përzini rrugët. Allahu Jellal dhe Jalalul Kur'an tha: "Wa 'ala Allah qasdus sabil", ma'në se i cili rrugën e drejtë, ma'në se i cili rrugën e vet. Bani punët ashtu si se i cili dinë ati në fush veprimin e vet ju kanë hije, mos i përzini. Prandaj sheh ka thar umin ha ja'irun, atë në disa i lakojnë rrugën. Njoni shkon beson zotin edhe beson se a i ka një gjarë. Kështu e beson? Umin haqë e rrë, edhe beson zotin edhe ka a i një gjarë. Pas a i gjarë i ka një nomë, ama Allah s'ka grue. Edhe del një një njën trakisht anë rrubë, trakisht. Allah i gjarë i edhe njëna, treve. Qëtë e dhe gjarës, ka grue, veç a e dhe i birë janë, një një një një një një një një një një një një një një një një një nj A lanë në studio, a lanë në fik, ka kjo burimin, e thos rruga kjo, ka rryel kro, për ka kam rri këtu kush e pruni, kush nai tholli këta? Keq, kët, kët, absolut. A fush. E pse këtu? Por, por, kët, po ke po ingredient, pra, po ingredon? Po a tharë ti, ngren di gjishtat këtu, edhe kur shkosh kur shkosh me pa njën spital që kanë operacia që i shefnia 10 vet me një sond shtrim, me një dom, edhe ti duhesh monstruzat. U të përstële, pëse kërë aktu? Këshira dhe këto Rashurën e se këshira këto Kur të asishë jonë në rrugë Kërë i u ka, ka plishë janë të eshtinja 5 metë Shdripe dhe ti i delë kërë i tanë Për masë me eshtinja, po shka u banë vla Po ti keve mirë shtinjë kërë, jo, po këto peshtinjin Po eshtinja dhe u ne A kështu shkojnë punët ta A kështu shkojnë punët ta, jo E ti i gjemati kuje Ti i gjemati një gistit Ti je gëmati një gishtit, Allah në të anja, a një, i s'ka fëmi, kulhu allahu ahad allahu anja, allahu ahad. samad për ata këti nevoj, a i s'ka për ti nevoj fare, lam jelit s'ka linë për e kur kuj, valam jula dhe asë që që kalin, kush prej ti, valam jakun lehu këfën vë lë ahad, asë kush së njara ti, aja është një, ti pra një gëmati një gishtit, si da bëjmë me gishtat, ti je gëmati një gishtit, edhe këta fute, qene këtën he me padrë njëri me kundrë ndora du të e kështë kundrë ndora do kundrë, do... i kështë kundrë ato i kam eke dhe une pas shkojnë të funkshtu unë jam këto në kërësit gjamiës për me të ndih mu unë jam kërësit gjamiës për me të ndih mu me i lanë gjonat në vendën e vetë me i skjeguti, me i mësu prej mu ashtu qish janë ato edhe ashtë sa janë <të> dhe le usha allahu le hedeku me gjmaim Sa me pas deshtë, sa Allahu gjelle gjelaluhu, me pas deshtë unë të gjithë ishin rrugën e drejtë. Walau sha Allahu le hëdakum e gjmërinë, sa me pas deshtë unë sa të gjithë ishin rrugën e drejtë. E mirë pra. Po pësës pra s'ka dashtë? A i kjo pojmë ndo njërëzitë, pësës ka dashtë ta? Mirë. A i, i fmiat që hini në shkollet dhe si boni dhe dhirat A ka i obligu me i bonat kja A i ka si a i qetri Si boni edhe handre shkop Shkopi i mësusit ndore me fmiat këtë kohë A është i arsishëm, a i pa arsishëm është A është i arsishëm në dorën e ati që si ka bojë dhe tirat Se vjesat dhe tirat vazhdojnë për kejt Pra gjahenemi A është i arsishëm për njerëzit pastaj që e lanë rrugën Edhe gjenneti a është i Allahu ta në Kuran e Kerim Lijahleka men heleka an bejjina Wa jahja men hajja an bejjina Tha për me hingje hën nem Ai që shë ka meritu me argumente për mësë me pas shka me thon Tha për me hingje në net Ai që e merituen me pas Me hingje në net Ai që tëri mësë me pas shka me thon Tha kështu për e bojmë këta Për i lamë rrugët qëll Edhe për i thëmë një rjut Zgë Për atë e u nëzash kam të drejta të ura me piskat atër Kushtë dojë të ura pëdalët piskasë? E pëse ka drejta thamë, kam thamë se këtë fushë, e cila ka e më një dunja, ashë fusha e hedhjes argumenteve. Edhe këtu luftohet vetëm në bazën e argumenteve, s'ka ma tamla edhe ma të forta se ato. Mirë po do qërë nuk kanë ditë me trajtu këtë problemë, nësi kemi fajë. Disa njërës nuk ditë me trajtu këtë problemë. Ato në vend tasë dhe ta përdorin argumentin e logikës, e përdor E përdojnë argumentin e topit, e përdojnë argumentin e tenkut, e përdojnë argumentin e raketas, e përdojnë argumentin e asaj që e fëjtës. Mja për shembul, kje të kësot njërës si sojit. Kur të ahup e luftën të shpia, e fiton në këjshi. Kje kësisoj njërës? Të shpia e hup luftën, në këjshi e fiton. Kësë janë be këto? Kësë janë të njërës? Njënit e shpija me gruhën, ishkon pisklama, pisklima në qilë. Kur dalën ku ishi, ash aq interesën, që gjali ku ishi, është pëtunga du të më shku me a hek kaputin, a si zët një, kaput du të me a hek edhe me a barë, me a bajt kundat, me a këpucet, me a nghejt bastorin, me a bu qadrën me një venë, me apëshin shizat u bo beti se arë filoni po vel një familje, një fisë qonë kom dhët fisë se si filoni po vel a i të shpija me gruene vate ka qitë gruja pinkri e shkallëve posht e ka qitë dëpi shkallëve posht i ka dhën zërë gjitha i bur gjitha i bur i madhe ka urdu gruja për shkallëve po në kojshii këtu e ka dhën luftën po në kojshii e fiton që që fiton bër në kojshiki Pë humb luftën të shtëpia me familjen e me gruën, e fiton Bagdad. Çi është sovajt? Kurdjos bashitosen. E, Kur e humb luftën me gruën, e fiton Bagdad. Kurdjos bashitosen. Edhe sikso i njerëz kalojnë se argumentet e logjikës, ato që njerëzit e mençon, i hedhin si cita e ujit, uji në lehë, aq bukur, rëdhje rëshë me rëbot, ato si din këto. Ata si din këtë përse, s'kanë mundësi me ullë me diskutu me argumentet e shkëntës, me argumentet njërzore, me argumentet bince, me argumentet heshëse, nuk kanë mundësi bisedojnë me argumentet qera. Allahun, kurani kërim, sa kjo botë, kjo jetë a juve se ka kështu. Dhe në u ala usha, ala hada, ku me gjmajnë. Dhe në me pas deshë, një këshashti i keve një skaj, me një skaj prej skajve, qëka të dojshë në u në bajshë, ko ju kam lënë të lirë, e qëka të me th edhe thunat atë që më ndoni thunat atë që më ndoni pa argumentone ata që e thuni thuni atë që më ndoni pa argumentone atë që e thoni ولو شاء لهداكم اجمعين قال ان قران كريم كان الناس امه واحده كان شان يرزقني دين كان شان يرزقني popull كان الناس امه واحده واختلفوا sai qanda mendimot o hoj e kur pa ina bas ticket po doi medit kur ja nda foto fa kana an nas in ad-din 'inda allah al-islam wa makh-talafa alladhina utul kitab ai fa ya ishta islam islam ishte fe pre ya demit fa makh-talafa alladhina utul kitab aw ndan jere fi utum librana kur undan ta dim ma shbet min ba'd ma ja'ahum al-ilm pastëçi ju zbritëm argumenta tonë ato do thanë po kjo janë fjalat e vërteta e Allahut do thanë jo këta Muhamedi vetëm këbë janë fjalat i tij tamam kush i ka pahet Allahu ajeriu joi Allahu ka ai ai nuk i ai nuk i harton di rrug për njeriu ai harton vetëm një rrug të vërtet këtra si ka thonë këta rruga që zgjedhin njerëzit ya bahtalafalladhina utul kitaba illa min bad ma jaahumul ilmu Bërgjën bëjnëhëm, sa njeni për i hip në kryje qëtërit. Kështu sa Allahu gjëlle gjëlelu. Njeni për i hip në kryje qëtërit. Sa, për mos të i posedon të ajë argumentët e hekurit, me këtët gojës ka pas mundësi gojën me qëllë po më mos t'i posedon të argumentet e hekurit e mu për këta nësurat të të ubel kurani kerim, neve musliman ve Allah nuk da tha, e, ju mafë i një të mit musliman, u duri me pa shpijen me pëdrum me hin pëdrum atje, bu duri me bua aqt meqën, me hin pëdrum me mshil dherën, edhe dritarën e pëdrumit, edhe shullin me janu për mafë, shull, i thojnë shull me janu shullin për mafë edhe me u boju turt, mës me fol asni fjall, se qërt kanë argumentet hekrit. Gjësë banë me folë se jë një të mitë, jë një të butë, jë një të mentorë. Jo, në surët të tërgë, Allahu Jelle Jelalu thë, Wa a iddu lëhum nësë të tahtëm mën kuwa. Argumenti hekurit, me argument hekurit, kështu thënë Kurani kërë. Argumentët e fjallës me argumentin e fjallës. Argumentët e drunit me argument drunit. Argumentët e hekurit me argumentët e hekurit. Fë kështu e këli job ligimë? Gjumi e bandë vetën, flini, pra, flini huë allëdhi anzala minë sëmaë i maën lëkum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi të simun argumente të rjejë dhe në suratë në nëhal për çanjën edhe në existimi ta Allahu Jelle Jelal argumente të qarta fa aji ashtë Allah i cili zbriti ujën prejlart prejnal dëbë thon i cili zbriti ujën prejlart edhe tha lëkum preju Më këtu janë ketë në shafëta të këti dini o bura. Tha për e ju. Filë i sharabë. Tha me pi. Uj qiut me pi. Uj nëmër një. Maj lomi, maj pasri, maj filtrumi, maj qarti, maj dashuri, maj shëndëshi për njerëjun, ash a ju i qi be pinalë. Me kësht që ju mështë keni boj një fabrikë kimike poshtë. Me kështë. Se në Gjermani ka një shi, qëllit e na halasa lajmru, do të lajmru të dhe pak, kër të bomi Kur të bëmi nga, kur të zhvillojmë shti Kur të zhvillojmë nga fushën e zhvillimit teknologjik E të hesmit e para Kur të ndërtojmë shti fabrikat Në sobë, mazdar, ketumej, terën si fir Kanë zeto, gjak, kanë 300 metre për pjet E pas taj ato janë fabrika kimike Prodojnë qka mos E kur dalë e tim i nalë, sa gje Bog njegull, kur të bjerë e shi Pre atitimi qimirit Zdrip të posht me ta Edhe bjen lakna Vjen pra, lakna rritet me tim, atë rritet me tim, e rritet me tim, me me tim, votat e mëdha me tim pra, i thonë gjermanisht ship i thonë shivi thart, gjermanisht i thonë zaura regn. Po shivi thart e ka emrin. Shivi çka e merr timin nga xhaku fabrikës së postë. Shiçir ç'skim i obur axistain në atë e pan gazepin atje. Ato umitën të të gjej çare çishta hupin shivin e thart. Ta minhu sharab. Keni për i ti ujë me pi kan thon di e tharte me dhaj. Kejt uji që e pim na. Ash kej prej shivit a ka le burime çera i kanë nda mendim normal, kan thon jo, ja, kejt uji që e pim na thash shivit, është një pjesë ati e atij shivit. Allahu ka thon Kur'an-i Kerim ju pini u shimi, ç'tu ka thon. Po apimele çetër na? Kan thon pim uji kroni. E në pim uji puzi, në rregull. Po uji pru puzi dhe uji kroni, ka ku a për jardem, a për iposte ka a për nal disa kan thon Kate u i çkash as prej nalt Kate çkash as prej nalt Po nea kemi mësuar te shkolla në libra gje biolojjisë aty landon la dhe përfshin edhe një poezi po e kemi mësuese ajë bien shiton e herë për mi tok hi ndër tok eh mu ças to hazoti bien krahas se aftëshi ka hi ndër tok ton e ka mbë ndër tok edhe abo sa dush shtika fron tok mbi tok ndër tok edhe edhe nalt ka Meranci këto çkash meranci merancia është ta dimna se na të kuj u i pepim, kjo atë e majo, të kuj u i pepim na, me të kuj element na për jesë më gjall, me të ati që shpesh her për arruj, me të ati që argumentet ati për i lom më shpine, të wakë e jim min ajetim, jamurru në alejha, wahum anha mu arridum, sa e sa shenja, sa e sa argumente, o njeri për i kalon të përskaj ative, si mbyllën po i kalonë si mbyllën, e s'po i shefësa, ato kanë shenje të Allahu gjëllë gjëllë. Njeni prej shenjeve jeti. Ua minhu shajërën, të Allahu gjëllë gjëllë. Prej ati ujë, që për e pini, prej ati ujë që pisjel, bjenë prej lartë dhe për e pini, fa Allahu na bojmë pëmë prej ati. Minhu të si munë, fa pëmë që ju në të pëmë i kullot në hajvan të juaj. Këroni kërinë, A i më përketa është mujizhe, mu përketa më gjithë, më përketa ëmë rekulli Në pjesë pini ju prejati Tha bëjmë pëmë e prejative pëmë dhe Në të pëmë ju i kulot një kafë <të> Kuj kulos me be kafështë në pëmë marajë Që të të thujti, së prish puni që Kuj kulos me në, i lidhme, lopë të gjinalti, i lidhme, i lidhme Jë, ashtë fjala, pak më larkë se kaqë Këtu ashtë gjami, këtu spjegohen gjonat si pas kurani kerimit I ndëruar i gjemot, është fjala për një dru, i të li binë vetë pa mundin tanë, aja është druni që e ketin malë, edhe ishlon lëbë të tuva dhe atohan dushkina ati, që ti s'kedon as një mund për ta, aja është druni shkozës, është druni frashnit, është druni dushkit, është druni bungit, është druni qarit, është druni pajës, është druni majës. Kolosin delët e tua dhe lëbë të po ndërgjohë, po përse për e tek, shë përdo me në thonë me këta, unë përdo me në spjegu njërëzijës, si kejtë hëgjavarët, se në kurani kërim, nëse ka dikush interes me e po pak, kushkrum këtë fjalë që do të atham tash, në faqën 223, të gjuzit në nëmërët, të komentit razi, fa hërëdinë razi, a i thotë kështu, mëse shtim në shtëpi i parën, E drunit që e ke blerë, që e ke pranë, mal e se ke mjell. Ai do mos e shtin në spi parën. E drunit që e ke pranë, mal e se ke mjell. zki hajvanit Allah u thënë kërani kërim, minnëhu tu si mun tha jo kafshët e ju ve i kullot binta fjala saima vlen është fjala për hajvanit që shkojnë vete dhe vi për atë fjala saima ka një fjale këtë të naune se dhije të lëzgjua, se dhije a shqipa sa po egzison ajo, i kanë thonë tonë të hergjele i thonë her, hergjele i thonë ati hajvanit që shkojnë hajvanit dhe një korë rri bilose Serija vem. Erjelet. Mir. Na i kemi shluat me kullot. Ama jam kemi tre hizën, jam kemi pre drunin. Çka kemi bëu pra? Kurani i Kërimi edhe këtë temë ka rëf, edhe këtë temë ka rëf. Tamoli, këtë herë mos i shtini dor mos ziliati. Po ulën malto, po dal edhe po prast aty edhe bitë, shpia, po bitej spija, po e djegi. Ti po e djeg. Po çka jetu go? Ti jetu e bëu pra kështu. Dëgjoj mirë. Ti jetu e bëu kështu. Ja në liop e ke shlu në mal ke skuja ke prer drunin përpara që mos të ket ku me hongër ja ke djeg malin ja ke djeg malin kemi na thënë zot, zot nitash ja shtin malit flakën verë e djegin ato pse e djegin ato e din po e djegin çnë sore e pastaj djegin edhe shkaqan mal më me ta në rregull ti ke di lop njëon e shlon mal malin ja ke djegë dhe ja ke prer mirë çe trë lop e ke shlu në fush çe trë lop e ke shlu në fush me kat lop Këme atë pa hungrë se a ke preti Qetre sa gjeja ke hungrë në mallin ati qetrit Unë të dië qka i ke bo kësa i bote pra Kësa i sojnë Kësa i sojnë drejt për drejt i njoni Ash a qi menë shur mëngjes Kur qodë në vend se pantole t'i vesht pa e ka lomen e vesht të etrën Te kom, me kom Ishtë i kom të setrën E qështë dëllë që kim rrugë, pra, qështu janë popullë i jonë kërti i bëjnë këto punë, ato i konsendrujnë të vogla, ne e me dëvadishëm, ato i konsendrujnë të vogla. Allahu gjëlle zheleluhu vë gjëlle shanu, ka falë të ne memë në kryet lopës, e ka emë në e lopa pubike në fushë. Qëmë që edhe prej lopëve ka hanëm. Pe grave ka hanëm edhe ka gra, po. Do janë gra, do janë hanëme. Ato shka janë gra, ata lajn fshin punojn drejtojn e përgatitin burrin e ushjejn mirë veshin kanë qesh në sokakçi burriative ti jeti veshë mësje ti prrëng mësje ti shkocëm ti ket hihesh dëgjoj ato shka janë hanam ato vëzën burrin do të më maruk salatën vot do të më ngri do të më laj më fshi e më prupisheri pifuje kë se grua më ka hanam apo po pra po ka dallëm gruaja për hanë mi ta ka dallëm shumë të madh ju më së bani më rakë se ju asë një hanëm si kini gra se hanëmet kanë deke kanë maru mo se agalar kanë deke kur desin agalar desin edhe hanëmet ajo hanëmi të në një ditë e banë për së tonën më ma shumë se banë se ajo së donë me la du të qeter me i ble e ka ma strafin e ranë edhe prej lopëve ka hanëm do si t'in gjitëm një lugës që a ti harën më artë shpia dë njo një veç dele këshira dhe ja, pan preka roja drejt ja maka u dhe kerës të posht se a gjënë fush ka bot a gjë ka bëstan a gjë ka lëkën a gjë ka pepër a gjë ka kalëmoq a gjë ka kalëmoqat njëm a janë në sërja gjënan Allahu gjëlle gjëlanu e, eh, ki ka dënimi juv Ki këtë dënimi ju, se aje e panveni nalë të gjehë, ki këtë dënimi ju. Praj, unë ju dënëj juve në mënirë që ju faktikisht të dili se shka pëndohë. Unë ju dënëj juve kështu. E ti venë katon të ne qëtë komisionin. Ma kishë hongër lëpa filonit bostarit. Dallin katonar të eqmojnë, të abdicin markë zëllumë, të ne të thunashbë se katonar pëja fali, të ne vazhdo në zëllumë i. Se t'ja fal, a i zëllumi vazhdojnë E para ta përsilën këtë punët e tona Kështu rotull Para ta përsilën punët e tona A përdrishk, mbyt drishk E nasë përdim shka me botënë Tone përdalin për e neve gjem Që kanë pi për e tëmblis lak nës Filonit për e asaj lupë Përdalin gjemët e tonë Si gjemët e ative Në në fida, likën e ajetën Likën e uh, ajetën uh, Shëgjë në fihë të si mund Jumë bitu në këmë fihi Bihi zërha vë zëjtona Vë në nëkhile vë lë anëb Tha më këtë ujtë shëjt I cili unë për i thomë ashtë nëmërë një Me gjithësa isa nëmërë një ujqivit Ka dhe më të pasër edhe dy ujna Para ujqivit edhe dy ujna janë më të pasër Por unë të foli se ki me shumit ashtë më i pasër Ja vë kalën këtë ujnave Për ka shumit ashtë më Njoni as uji më i dashur edhe më i shehti që ka pikën këtok, ai qi duni prej dorve tënga merit Al-ezhatu selam të, të shkujnë te buk. Uji dita sho i Zemzemit e pastaj vjen uji i Shivit, po na Zemzem inshallah po. Atu in çetr inshallah na ia ka nga Mariun me dorën e ati prej ati haudit xhennetit me izin e Allahu xhellal xelal ditën e kiametit. Ek çetr ne kemi të pordhshëm. Çka ban këtë çetë santa yun bitu bihi zarah yun bitu lakum bihi zarah Allahu Gjelle Gjelalu më këtë uj juve, javë mund thënë me bimi, bimi më të juve fara që i hevdi një komentatori kura në kerimi thë o bujk, kështu ka thonë, një komentatori këti a jeti ka thonë, o bujk, bujku në ka therë edhe kishembul neve në ka hiesë e në e në bujk thë o ti bujk kokërën që e keqit në fushën dhe doli ar doli kojsi doli mollë, darë E din sa pëmë të kanë bi Ti më një ardhu, po një, një, kam mellë që një darë dhe kam në burë Ajë komentatori i këti ajeti tha Jo tha, ditë kanë bi, po ti së pëjë shef Kua e qëtra Tha ti e ke qitë farën tonë e nërë Edhe ke shku me ra me fletë E pas taj ka zbritë Allah u gjëlle gjelalu ushi E ka, ka qa farën tonë e ndihonë pra, Njën e ona në gjitë për pjetë me degë, fletë e fritë Kurse që traon ashtri tokës të poshtë të të dhe i thoi më rojë. Edha jo ja pëmë. Edha to rajta asaj janë pëmë. Praja pëmë bitë tokë, e pëmë nër tokë. Tha di pëmë. Kushe pë kush pika? Kushe in shë Allah? Tha Allahu gjëlle gjëleluhu, unë jamaj qi që i me bimë këto bimët e tua. Disa i ka cek me emën. Dhe në nakhilë. Jënë bitë u bimë zëraë. Nakhil hurman, zëjtun, ullirin, e pastaj rushin, e bastan, në qetër, në qetër, në qetër, në qetër, fa lekëm për ju. E ilahum me Allah, a ka qetër zëtë vëqë Allahë u gjëlle gjëlelu? E ilahum me Allah, a ka zëtë qetër vëqë Allahë u gjëlle gjëlelu? Atë na mellë dhe me dhe nima, e vërtet abim me fletë, e pastaj na flemë, e flemë, e flemë, e bostani jo në rritët, e rritët, e rritët, majsë bra mi veç këputët për i neve dhe hadë. Edhe harrojmë Allah unë gjëllë gjëllë hu, le që i bëti mirë, ashtu që i shbët, po edhe farat në medis i ka për në mëtë, e me lëndohonin, qatë tistin, qatë që ashtu që është, atë fatë pelimi që kemi i thu me te botën, e kemi i thu dunjon, i smutë edhe i shnoshin për i neve për kanë zarar, a i që i për i neve e e venë pasaj pakur një fa dërti, pakur një fa gajle, pakur një fa ndërgjegje të mrençme, venë namazë, sabahë, ndrekë, e në alënë safë, e, saf, e venë qetri që me atë punë nuk mirët fare, e falët me leve nga, e a i donë me vjelë në safë nga era neve që nga venë, po a i qepinë dhe banë këtë asdo me ditë fare për këtë punë, se jasot, po në tapijë edhe ajë, jasot, s'kam shkam e i bosën pe loë, Nuk nëllët, nuk nëllët me thonë, o Zohë, o Allah jemë, unë si jam të ditë fare që ka jemë të bo. Njoni ka vjelë në saftë në mozit, prea ti që për i vjenë era duhonit, ka vjelë në saftë. E ka prish abdetin edhe e ka prish në mozit, e pastaj ka prish mozin, e ka prish qerve në mozit, e ka shëntu i badetin më kdashur të Allah u gjelë në gjelëlu, për hatër të njënit i cili sa shgati me kuptu se qëfar sende ashtë a i të bo gjithësejt, i cili sa shgati me shtinë koka ta me thonë, ja ja unë e bo në kështu. O, vlavi, jam i dashur. Edhe këtë, e mjelti, edhe rritët këtë diur në shka bohët, më nalt i roj, i thënë rojë, i flip, i thënë digë, i i thënë flitë, i i thënë fara, edhe atë farat për në mëtë i ka naltë a gjithë. الله جل جلاله سدوش يث ي ردي الروقان سدوش امل امل سدوش يث فارا تاملك و سدن متا روي تا روي كي كي كات فارا يثس سدوش مروي تا مكات روي د روقيان زغل نونن ومن كل الثمرات فالقران الكريم زيتون نخيل حورما اوليري بستانه اترا اد كا كيكا اد روش u amin kulli samarat, sa pasaj e kejt kokrat moqera. Si ka thekë momen, në se duhet me, me, me ukri Ramazana, Ramazana sa janë ato, sa dhe prej gjithë kokrave. E shka prej gjithë kokrave? Nalu paraktive. Në, na, kete kemi përqellim, gjithë mund bon për e thujim, nalu paraktive, shi që me ndëpak, me ndëpak, shi që shash, një farë bëstarin që ke milë, dhe gjë mirë, e ke mil një farë bëstarin në ate që ti i thotë gjakë, e ke milë Edhe a i ti banë 5 sopa, ka 15 kg, të bërë 75 kg, mali ke prunë të shpia, o i dashur, 75 kg mali, ka 3.000 fara mrena, ka 2.000 fara mrena, 50.000 fara për një, ti ka zua lau për në motë hedije, sa asha interesum, sa pagunaj, sa asha interesum me të dhonë ti e ma shumë, se mundi jëtë, pa kur një ta problemi ishë, edhe na kalojmë, njëri u kalonë, i verëbër, kalonë me si mbilë për skajtive, fenomenave të Allahu gjëllë gjëllalu vë gjëllë shënuh. Aton, inna fida li kele ajeten li këvumin jë të fakërun. Tha, këto janë shenja për ata që i kanë menë me mëndu. Këto tha. Këto janë shenja për ata që i kanë menë me mëndu. Më të vërtet duhet me mëndu. Më të vërtet duhet në alët një në prejneve dhe para fenomenave të Allahu gjëllë gjëllalu, unë kam një farë sa në jemja, e nëjë në tokë, i qëtë Allahu i prejnal bin, r Lëj, lëj, frite, lëj, lëj, kokre, lëj, lëj, fare Edhe a i kalon, me ndonë se a boj i ma dhe a i Edhe me që prabi haron, kejt dim një thot Po e kam punu mu ka bo E kam punu mu ka bo Kejt haron se qetre e kam punu e si ju ka bo E kam punu mu ka bo A i shite, pra Urdo shite, espo shite Pro s'kanë në kri këtë pun të po Po e shita, ho gjo Ha, hajdo urdo haje, pra E, po doktorin më ka thonë mështë me hongër. Urdopla. Halosa kri këtë puna. Ka thonë doktorin ti me hongër veç budhë thekëve s'pa kripë. Po, edhe kripë joa. Po që ajo barëm nuk hargjitët veç, veç, veç sa duhet. Që ajo barëm veç sa duhet bletëve argjohet të shpija. E, dhe ata joa, joa, s'pëse. Më ka thonë doktorin pritisak i një kije. Shumë atmosfera. Shumë atmosfera. Krip, krip. dhye tino, dhye dhye tjage, për kripë, bukësakri për kripë Qëka u bozët një të një të një të një A këtë dhima që që i ke fabrika të uat Në dim që i ke hotel e të jajje Po i kam ato a ma vish bukësakri Ka një risk Bukësakrës A që ka thonë Allahu Gjellë Gjellë Pra e ke punu, e ke rrit, e ke mjell A bo, e ke kur, e ke shit Me hunger, s'ka me hunger Me hunger, s'ka Kja është kejtë qëtër temë në veti Në duhet në dalim e para ma po fa jorë në kamësu me një fjarë mi shti i kejtë punët. Elhamdulillah, me këta e mbyllë, me këta e banë taman e ndëruari. Me këta e banë taman, s'ka në vej me thonë, po për këjsijat, po për kumlat, po për tësartat, po për tamlat, po për mëllat, për këta, s'ka në vej, s'u të këto, elhamdulillah, me... o zëti e falem ndarë të dërzohëm edhe e banë taman. Zë zë e punë në qëtërë. O Ja kam dënështrujuve natën edhe ditën. Pra, punon ndryimin e parë, punon ndryimin e dytë, punon ndryimin e tretë, punon ndryimin e katërt, punon ndryimin e pestë. Ska jehoj të bëo për izat Zotit. Nga kemi ni ndrymin e parë, diti i tretë, po i katri dhiubo, e pesti që do kadulën s'ti, ka injerët i këto. I parë pinxasterin di u bo e morën vesh. Pin ditën e 10 dhe këta e morën vesh. Po pin ditën e 6 dhe këta e morën vesh. Ku me mort katër të katërm ndrymin e 10 e 5. Po po. Po burra po. Ka fabrika që kanë rregullin me katë ndrrime me punë. Ka fabrika që kanë rregullin me pesë ndrrime. Me katë ndrrime se keni problem problematik. Edhini çka me 5 se mos ta dini, 21 ditë duhet më shku në punë për ditë, një javë nuk shkon hiç, as me pesë ndrrime i vet. Edhe kja sistem pune, ato ja kanë ato inxhinierat e e e vendosë të orarit punës, kanë arritë edhe këtë orar. Për këtë orar i kanë fituar më shumëti me pas ndryrime mas shumë i kanë fituar prej këtij orari se këtu ash fritzu puntorin në mënyrë maksimale ti thuaj po ai s'po shkoj kanë jam pusha kanë shfritzu po mos harro ditë ditë me anaktive ndryrimeve kanë marrë ka dimëtojn në punë për anëshut të shtëpij janë mush orë me puntorë tjerë janë teprubile në fund s'ka kanë vër prej këtij orari ne vëncem punu 50 orë në në në mujt puntorit i vendikon ka 60 orë di punë domethënë kanë bënë njëri e gym's këto është qëllimi prej njëjeri me bën njëri e gym's qërat e banën prej një njeriu përmes frizuata një njeriu e Ximsi. Spreysa nervë na duhet me shkrin tash me boni njëri. Na devas po na delas një njeriu. U zorën këq krijz pas kaqëna i filozofi grek. Si shtë muslimana i paraherës kanë dhollë këo e ka qall një fener, një filozof grek e ka qall një fener, në pik drekës edhe pa Allah katë këtë dishkan rrugë me ta në ndritën e ati, në pikë drekës ka lunë dhe burat, dhe që ka më bëmbe? Tha so për e kërkoj një burë. Tha so me fenerë në ndrekë, tha so për e lipi një burë më së për e gjojë. Neves në kanë hupp burat parasish, në i kemi burat parasish, në kanë hupp pëntorët. Burat janë ati, në kanë hupp pëntorët. Shumë njerës dhët me shkri të rëtë bëhët një pëntorë. Së ashen nështruar, punën i ditën, së ashen nështruar, o, o shëmë sa walë kamar, javë kam nështru djelin. Neve në metë djelin me shprizu me dëmërtet, ja kemi gjetë, me jakëthi shpinën, nulë qime dhe në vakët luftët, me jakëthi shpinën e me u razit, tjerët për i mori razet e ati për i futin e të dritarët, për me bon dhemje në shtëpjesë, Në zemjën e qitetit, në zemjën e banjës, në zemjën e fshatit, në zemjën e sistemi, në zemjën së shpjes në përmetrezeve dillit. A në në kamet në veç me shku me gratë dhe me nusën, të nga nusën të ngratit të tëmë, se ke mizon një nusështi gjash muj kur të amorim të parën ndarë, në shka ja boj ma faj, du të me qundë në nëzë. Me qundë në nëzë. Ta është i paska hi një kultura e re, na paska orë, për po i thekën edhe të na, mui mjoltit. Na paska hi kjo kultura krishtere, të na për po i thekën mui mjoltit. Walla, arabët e kanë mira, a, mjoltit e dhejnë asel, kepës, bëthal, atoja kanë lonë emin mui kepës. U e ndëruar që u bomë t'i e nusën drejt nulë qinë me t'parën hera. Pa jo, ku, ku, ku, ku ju bo rëmi asaj? Ku, ku bo i shiazja asaj? E për nësia jone ka spondilozen. A ki dëshirë me ditë ku ju ka bo? Normal duke me ditë sër këtikë, po shkon me e shërua ta. Ju ka bo spondiloza në fotel të e shirë televizorin. Palivrit, hish film, i djojë rëgjimst. Kur qotim le dhe në damonët, asaj dhe i dhem të në shpina, e i dhem koma, i dhomin shumë pun, ju ka bërë spondiloza të ne i të ngujnju me para saj nusës 150 gume, një gume që i ka në dhomë. Dush me shnosh në lëqin. Allah, Allah, Allah, Allah, shkoj largë puna, apo? Na shkum largë na. 300 markë si me t'i kimi morë prej verës, a 900 markë nusës me shku në lëqinë. Perse kemi parë me pagujt rrimën, tëris kemi parë me pagujt ujin, kemi parë me pagujt bukën. Keq kto si kemi të nëna vend kamot. Kamota asharam, e kadal kadal edhe edhe un do të ju vë kamot. Mos harroni ju katëna këtu në mesafirz vazhdojmë për atë. Në para të hakit hodhës kam ju vë kamot. Po normal, xhirë ashtë normal un tash kesh kumano në kët në kët havazat e kalla kerrën, shkoj me pagujt telefonin se kamot. Edhe ju kur ta shihni si se ju kanë hoxha kamot i vinin mas, vaja tës edhe e krijni punën e juve. Se shkon nëlta ajo, tonëbona unë që ngini mas e ha kamotën atrast. Kur ta ha kamotën hin xehenem me krije edhe me kam. Zbash me gjithë xhamatin tëm me kamë me krije, hinzër me në xehenem kus dilët ozap tiruna nëpër iqti sherrri, se kia sherr i shejtanit profesional te ksa i bote çi njerëzit me boksi, me boksi veprime, po na bam të mundën neveti edhe xhamatit ton, edhe njerëzve që dan dëgjojnë se ato si han thand halal. Ka pse të hapi, vetë u shihen, u shihen me halal. Para argumenteve tua mos tkalojnë, do verber, do të kalojnë, dverbër, për, për, për kalojnë të gjallë edhe si hapun. Inshallahutaala ka thon in fi zalika lanustey në min alothos ditës, në nërstimin e dielës të Othhanos keni shenja për njerëzit që kanë mend, ka thon in fi zalika laayat likawm yaqilun. Tho në këta ka shenja para ta që dinë me mëndu, o zëtë në hapë dërën e mendës të mënduarit që në të mëndujmë drejtë, në hapë dërën e mendës të gjikuari që në të gjikojmë drejtë, në hapë dërën e mendës të punës që në të punujmë drejtë, edhe në hapë dërën e të mënduarit e zgjeljeve që në të zgjeljë me rrugën e drejtë. O zot, ndemmochin an kët rrugë që na ke hartutit kam ngulemi. Edhe të çndrojmë kët rrugë deri në fund, se mëna e dim se çella rruga e drejt. Po ndihmon ata vazhdojmë ya rabbel alamin, lillahi al-fatiha.